про те, що в цей час Петро Лещенко перебуває на засланні сталінських таборах у Сибіру, куди його разом з дружиною запроторили пильні служаки Смершу. Платівки Петра Лещенка можна було купити і на базарі в Києві. Записані на ребрах, використаних рентгенівських плівках, їх розповсюджували нелегально, але досить вільно. Я теж придбав кілька таких саморобок. Тільки ж вони були недовговічні. Прокручували їх, поклавши на справжню платівку і вструмивши в мембрану притуплену патефонну голку, бо гостра могла продірявити плівку. Ставши старшокласниками, ми частенько виходили на вечірні променади на хрещатик. Центр столиці вже давно розчистили від руїн, вулицю заасфальтували, і натовпи молоді прогулювалися тротуарами, які були чітко розмежовані. З правого боку від площі Сталіна і до універмагу променадом швендала міська інтелігенція. Вичепурені хлоп'ята й дівчата тут було багатолюдніше і гамірніше. А на протилежному від тодішнього Глопоштампу і до Бесарабки – Габкінштрассе вродили парами сільські дівчата, які наймалися до заможних киян хатніми робітницями або доглядали дітей. Бо селянам у ті роки паспортів не видавали, тож і постійної прописки в місті вони не мали. Біля них крутилися молоденькі солдатики, котрі проходили службу в столиці, і відлучалися вечорами у звільнення. Виконавши домашні завдання, іноді і ми з Едом вирушали на вечірній променад. Хотілося перед сном подихати свіжим повітрям, а можливо й зустріти когось із знайомих. Нам здавалося, що ми вже подорослішали, адже старшокласники, а старша молодь вечорами збиралася на площі Калініна – Звідки подавалося тинятися хрещатиком? Як правило, я заходив поеда додому. Він мешкав ближче, ніж я до хрещатика, на костюльній вулиці. І ми спускалися вниз, до будинку вчителя. Під вуличним годинником, що висів там на розі, було заведено призначати побачення. Пошастати вулицею нас тягло ще й тому, що сидіти вдома було нудно. Хіба що читати книжки. Але ж треба дати відпочити очам. Телевізорів тоді ще не було, принаймні в жодного сусіда в нашій комуналці. А в сім'ї, де набували приймачі зображення КВН чи Ленінград, до яких прилаштовували саморобні збільшувачі екранів, скляні порожнини у формі величезних лінз, куди заливали дистильовану воду або гліцерин, набивалося так багато знайомих, охочих подивитися на остання дивотехніки, домашнє кіно, що хазяї були вже й не раді. Така морока, що краще б і не купували цього телевізора. Добре, хоч трансляції відбувалися лише кілька разів, на тиждень. З Едом ми подружилися з першого класу. Як посадила нас за одну парту наша перша вчителька Ганна Семенівна, так ми й просиділи разом до закінчення школи. Наче поріднилися. Ходили один до одного додому, знали батьків і сусідів. Ед був з міської інтелігентної сім'ї. До війни вони проживали в Мінську. Під час евакуації опинилися на Сході. Там його батько працював в якомусь українському главку. Тож після визволення від окупантів Києва вони переїхали сюди. Звичайна радянська родина. Скромні громадяни при середніх достатках, але дуже людяні. Якщо я приходив до них, і вдома була едова мати, балакуча і темпераментна заводійка, як більшість жінок, вона, знаючи, що я напівсирота, неодмінно мене чимось пригощала, не відпускала за поріг квартирі, поки я не покуштую її страв.